El programa de contrainformació de la Vall del Gès. Dilluns, de 10 a 11 de la a Ràdio Ona. Estimats reis d'Orient, m'he portat malament. Un any més he tornat a fallar. No he pogut evitar ser sincer. He tret zero en actitud i he suspès per vocació, m'he deixat guiar pel cor. Sé que tinc un forat a la mà i amagat a la maniga un nas, sempre fent volar coloms d un tret matobili. No he deixat d'arribar sempre tard. No he après esperar i ser pacient. I tinc gran facilitat en ficar els dits a l'endoll i la pota fins al coll. Porteu-me carbó. Tornem a ser aquí com cada dilluns el programa Coctail Contrainformaatiu de la coordinadora d'Osona contra la tortura i l'explotació laboral. Escoltàvem Marc Parrot, ens, ens, ens eh, portava una cançó una mica més seriosa del que el coneixem. El Marc Parrot és el xaval de la peca que tots coneixem més. I en aquesta cançó deia: "porteu-me carbó que no ha estat bo i és suspès per vocació. L'hem triada, la triada del nostre tècnic, com sempre que ens facilita la, la feina a l'hora de, de la música, perquè amb la Montserrat Arnau, eh, la nostra corresponsal, la Sant Adrià de Besòs, volem parlar eh, de publicitat enganyosa, de publicitat del Nadal i, en general, una mica al món de la publicitat. Eh, us explico una mica de què anirà el programa avui, d'entrada tenim una bona i una mala notícia, la bona notícia és que finalment hem aconseguit que aquest programa s'emeti en diferit dos cops més durant la setmana, però no a Radio Ona, sinó a Ràdio Voltregà, que té un dial molt semblant, 107.8 de la FM, recordeu que Radio doncs bé, a Ràdio Ona és 107.4. A Ràdio Voltregà, 107.8, eh, aquest programa, el còctel contrainformatiu, s'emetrà en diferit. De fet, ja s'ha emès aquesta setmana passada el divendres de 7 a 8 de la tarda i el diumenge d'una a dues. Eh, parlarem també de la gent que fa oposició a l'AMAT, a la línia de molt alta tensió. Eh, parlarem amb Sílvia Roura, la propietària de la qual parla el 9-9 de divendres, que li van entrar les màquines a la seva propietat sense demanar permís. Eh, I parlarem amb la Mariana, que és del col·lectiu no a l'AMAT, eh, en Francesc Arnau avui està de guàrdia, està, ja sabeu que és advocat, està de guàrdia a Barcelona, té un dia una mica complicat. Potser al capdavall del programa també podrem parlar una mica amb ell, però no és segur. En qualsevol cas sí que podem parlar amb la Montse Arnau. Montse, bona nit. Hola, bona nit. Què tal, com anem? Molt bé. Tu no has escoltat la cançó? No. Perquè, clar, Ràdio, Ràdio Ona no arriba a Sant Adrià de Besòs, de moment potser tot arribarà, uh -huh. però el nostre tècnic ens ha posat una cançó que diu, porteu me macarbó que no ha estat bo. Tu, què tal? <ríe> no, jo sé molt bona minyona, eh? Sí? Sí, sí, sí. sí, sí. Què passa que la monarquia passa de llarg, una i l'altra. ah uh -huh. Sí, que no sé pas. I sobre això jo us volia parlar... Us volia preguntar, a veure què em pensava, l'altre dia i jo anant amb l'autobús, en una de les parades, va parar l'autobús i em vaig quedar embobada mirant una, un anunci d'aquests tan grans que posen en els carrers, d'aquests enormes, uh -huh. que anunciaven aquell joc que per la televisió també l'anuncien que fa l'anunci l'Emparo Baró, que és una actriu molt coneguda d'aquest país, que diuen que és per reforçar la memòria. De les senyores grans, no? o dels senyors, també, no? Sí, Suposen? sí, les persones grans, no? O sigui, que tenen un coeficient intel·lectual, llavors els hi puja i, bueno, representa això. I em va cridar l'atenció aquest anunci, perquè sense qüestionar que els jocs funcioni o no funcioni, que el medicament estigui provat o no, eh? Sense qüestionar això, l'anunci estava... Uh, l'anunciava una noia que no deuria passar dels 30 anys, una top model. Però no, baron no sí que és gran, no? Ella sí, aquesta dona deu tenir 70 i pico o 80 anys, jo que sé, jo de, de molt petita que... Uh -huh. O sigui, la top model on era? A l'anunci del carrer? Exacte. Era una noia, i ja et dic, no 25 anys hauria tenir, primeta, guapíssima, bueno, superjova, no? I llavors la meva pregunta era si... Uh, aquest anunci com està enfocat? Si si per realment fomentar que per la gent gran estimular pues això la memòria i que fagin exercicis, o per fer-nos ja consumisme, no? Per, que s'acosta a Nadal, perquè s'ha de comprar qualsevol cosa, perquè s'ha de regalar el que sigui. Sí, un regal per la iaia, ja, no? Exacte. Però llavors el que no entenc és això, l'anunci de la nena jove per... Per exercitar la seva memòria, em sembla que hi ha coses més interessants, com, jo què sé, rumiar una mica les notícies que llegeixes, les que escoltes... Suposant que llegeixis, sí. perquè sí, jo penso que si la gent llegeix, encara que sigui el diari cada dia, algun llibre de tant en tant, doncs això permet arribar a una edat avançada amb més bones condicions. Exacte, a això em refereixo, no? Uh -huh. I llavors, doncs, ja, si parteixes d'aquí... Pues bueno, pues estem entrant a això no? en els dies, en les setmanes, que, que ja comença Nadal, que s'ha de comprar perquè s'ha de comprar, que s'ha de regalar, que s'ha de gastar, i, uh -huh. i com més gastem, pues, millor. Jo aquests dies és que els anuncis em fan... M molta ràbia generalment, però aquests dies me'n fan especialment perquè jo tinc una neta de 7 anys uh -huh. que es mira la televisió com totes les nenes de 7 anys, claro. més del que caldria. Uh -huh. I eh, quan posen els anuncis, uh -huh. jo li dic, home, baixa, baixa, baixa la tele perquè és que això és, és horrorós, no? perquè és, és una llau eh, terrible. I em diu, oh, iaia, però és que m'interessa... Clar. Perquè, clar, surten tota la joguina, surten... claro. i està encantadíssima amb els anuncis, però vull dir que és un rentat de cervell notable, eh? Clar, no, no, és que és així. I llavors eh, vas pel carrer i ara ja comencen a veure les llums de Nadal, el despilfes... Aquí no de... encara, eh? No. Aquí no, aquí som una mica més sobris. <ríe> aquí encara no. Doncs a eh, Barcelona sí, però si no recordo malament, l'altre dia jo vaig estar a Vic, i les estaven començant a posar, ja em sembla, eh? Ah, doncs no pot ser, equivocar. pot ser, pot ser. No em vull equivocar, però em sembla No, no, que... jo parlava per Torelló, eh? Uh -huh. Pot ser. Però no, doncs això, que ja comencen a haver les llums, gasto d'electricitat, uh -huh. l'altre dia, no sé si recordo malament també, que es va fer el dia sense llum, perquè van apagar el TV d'Avuc, perquè sí. el Tibidabo està encès les 24 hores del dia. Sí, pel tema del canvi climàtic, no? Es, esperava 5 minuts. Exacte. I llavors va sortint als diaris que el Tibidabo no conta perquè el Tibidabo el que gasta és aportacions voluntàries, que cada gent, per fer, eh, fa una donació i diu el dia 15 d'octubre pago jo l'enllumenat del Tibidabo. Ah, veus... Sí. Una bona manera d'incitar el consumisme. Exacte. En lloc de posar espelmes, doncs paguen la lluminària del Tibidabo. Llavors hi ha un altre tema que jo volia comentar amb tu, i és que sempre que hi ha festes eh, nadalenques, uh -huh. com que s'incita la gent no només al consumisme, sinó que sembla que la gent ha de ser feliç per obligació, uh -huh. eh, gent que està sola o gent que ha patit una pèrdua d'algú, d'algun familiar... Són dies en què, què l'angoixa es dispara també, no? Oh, I tant. Les taxes de suïcidis es disparen aquests dies. Uh -huh. I una mica la culpa la té aquesta, aquesta mena d'eufòria col·lectiva sense, claro. sense raó, eh? Uh -huh. Que simplement és a veure si la gent està contenta i compra més, no? Claro. No, no, és així mateix. I gent que durant tot l'any no, no l'has vista, pues perquè cadascú viu a casa seva, i cadascú es preocupa de lo seu, doncs pues, jo què sé, aquell any, i a més no et saluden pel carrer quan et veuen normalment, però aquell dia, proper a Nadal, t'abracen i bones festes. Uh -huh. És així, és clar. La gent com tu dius que està sola, doncs pues, és la que ho passa fatal. Dius enrere en aquest programa dèiem que faríem un concurs, però es veu que amb això de concursos nosaltres no, no en sabem gaire es tractava d'endevinar una frase d'algun llibre del qual havíem parlat darrerament, però sembla que això no, no, no enganxa massa. Potser podríem canviar ho i dir a veure, hi haurà un premi per la gent que ens truci dient quin és el pitjor anunci que ha vist aquests dies o quin és el que li fa més ràbia i perquè li fa més ràbia. Però és que n'hi ha És una cosa horrorosa. N'hi ha Avui, el Telenotícies de TV3... Mm. no sé si ho has vist però una de les crec que era TV3 crec, uh, sí, crec que sí una de les notícies, però notícia eh? mm. era l'anunci de Freixenet. home, però que això és notícia cada any doncs sí. jo no ho havia vist cap any jo trobo que, Vera ja que, la, que una de les primeres notícies sigui ei, ja ha sortit l'anunci de Freixenet. sí, sí, és que a més a més es fan porres per veure quin anunci farà qui protagonitzarà? Perquè normalment són actors o actrius de primera línia uh -huh. i és el primer anunci de l'any el que fan. Sí, sí, doncs bé, jo no, primer... jo no estic a la paix perquè no, no, no, no, sé, no m'ha semblat gaire dient, no? Que dius, home, amb la quantitat de coses que passen al món, eh, al vespre a l'hora de les notícies et parlen d'un anunci com si fos una notícia. Clar. i al matí el senyor Cuny no para de, de fer xarrem, eh, que, que tampoc veus notícies al matí. Ah, no. No, no. Home, jo he acabat gairebé odiant-lo, perquè <laughs> dius home, poses la televisió per sentir alguna notícia i l'únic que veus és el senyor Cuny despodricant mm -hmm. que no vull saber ni què diu. No, tampoc et veus res, eh? Vull dir... No, no, jo el poso sense so. <laughs> No està, a casa va estar castigat no, no és per veure'l amb ell sí. a més és per veure si fan alguna notícia de tant en tant no, no, no però no a partir de, de l'octubre la notícia és això consumisme, consumisme Uh -huh. A veure, dic el número de telèfon de Ràdio Ona, per si voleu participar en aquest concurs, en què els premis no són gaire ofenosos, però uh -huh. us toca segur, eh, Montse, tu també. Tu, sí. quan ets lluny, i pots participar. Uh -huh. uh, es tracta de... Però no amb el que has dit avui, eh, amb una altra cosa. Amb aquest no val. En aquest ja no val. Es tracta de dir-nos quin és l'anunci que us fa més ràbia d'aquests dies i per què, i podeu telefonar al 938504456 de Ràdio Ona, ja sabeu que és una emissió en directa i que per tant, uh -huh. doncs, llavors ja us direm quin premi us correspon, però vaja, perquè us en feu una idea, doncs potser serà una, una canya en un bar, eh? Bueno, D'atur allò, o sigui que més com, haureu de venir. Com jo no us puc sentir en directe perquè no m'arriba fins aquí, si durant el que us dura el programa en veig algun d'aquests, us trucaré i, si no me'ls apuntaré per la setmana que ve. Molt bé, Molt bé, Montse, doncs ho deixem així, si et sembla, molt bé. i la setmana que ve doncs, en continuarem parlant d'aquest i d'altres temes d'acord, eh, entorn del Nadal i entorn de les notícies que es van generant aquests dies. Molt bé, moltes gràcies, bona nit. Amb... Bé, us dèiem, al començament del programa eh, us he dit que teníem una bona i una mala notícia. La bona notícia ja us l'he explicada, que és la missió d'aquest programa també han diferit a Ràdio Voltregà. Torno a explicar-vos eh, que Ràdio Voltregà té un dial molt semblant al nostre, 107.8 FM, que la missió allà és el divendres de 7 a 8 de la tarda i el diumenge de 1 a 2 han diferit. Però em que no he dit la mala notícia, i la mala notícia és va mort aquest excursionista de Torelló en estimar-se amb la seva parella baixant pel pic de vestiments. No ens estendrem en la notícia perquè crec que en aquesta casa doncs ja se n'han fet ressò els nostres companys informatius, però en qualsevol cas fer arribar a la família el nostre condol eh, per l'Antoni, de 54 anys, i la seva companya Maria Carme, que bé, l'1 ha resultat mort i la Maria Carme sembla que està greu i li desitgem doncs una, una recuperació el més ràpida possible. I dèiem que el següent tema seria parlar de la línia de molta alta tensió. Ja n'hem parlat altres dies, vam entrevistar-nos amb gent de la comarca del Pla de l'Estany fa uns dies i aquesta vegada volíem parlar d'Osona més en concret perquè aquest divendres, 23 de novembre, eh, era notícia a primera pàgina del setmanari el 9-9, entre altres diaris i mitjans que se n'han fet ressò. El titular era «L'amat tira pel dret i entra sense permís». Les obres de construcció de dues torres elèctriques de l'amat a la finca Els Focs de Folgaroles van quedar aturades dimecres a la tarda perquè la seva propietària, si el volia roure, Després que els veïns l'avisessin que havien entrat màquines al seu camp, doncs van allà i jo els hi va exigir que, que aturesin les obres i va avisar els Mossos d'Esquadra i posteriorment va posar una denúncia. Doncs bé, amb la Sílvia Roure és amb qui parlarem a continuació sobre aquest tema. Sílvia? Hola, bona Hola, bona nit. bona nit. Hola, bona nit i felicitats pel programa. Mira, fem el que podem, eh? Hi ha dies de tot. Uh, no sé si has sentit la introducció al tema que sí, jo sí, feia. Molt bé, sí. doncs és, és exacte el que expliquem? O... Sí, sí, correcte. Sí, sí, tot correcte. Va ser dimecres, uh -huh. en què jo vaig pujar, bueno, va, estava treballant, jo vic a Setmanat, no vic aquí a Folgaroles. Uh -huh. eh, tinc la segona residència i llavors em van, em van trucar, em van trucar la Masovera i algun dels veïns del poble avisant-me que, que hi havia gent estranya a casa, amb unes grues, una retro, bueno, i un plec de gent treballant, i si jo sabia alguna cosa. Aleshores jo vaig comentar que no sabia res i vaig agafar el cotxe i vaig pujar immediatament cap aquí dalt. Uh -huh. I, clar, la meva sorpresa va ser quan, quan vaig arribar aquí a casa i vaig trobar aquest munt de gent que, que, no, que jo no tenia cap notícia de què hi haurien de ser-hi o... És que o això és una cosa també. increïble, eh? És a dir, un bon dia et trobes a casa Exacte. teva... Uh -huh. que hi ha gent que fa forats, i no forats petits, no, suposo? Perquè si pues, era per mira... dues torres elèctriques devien ser immensos. Doncs pues, imagina't, em van fer quatre races, quatre forats de 8 metres de profunditat cada un, amb dos de diàmetre, ¿vale? amb una superfície, per lo que semblava marcat, crec que aproximadament d'uns 320-330 metres quadrats. Una cosa immensa, jo no ho havia vist mai. Uh -huh. dir, la gent no s'ho pot arribar a imaginar. Jo crec que aquí a Catalunya no n hem vist mai aquestes torres. Llavors eh, bueno, seran terribles si és que és que s'arriba si a fer, no? Sí, aviam, nosaltres estem acostumats a veure torres eh, per tot arreu, però és que no, una torre d'aquestes en fa quatre, com sí, no, sí. nosaltres coneixem. Uh -huh, exacte. Aleshores, bueno, vaig arribar aquí, li vaig preguntar a aquests senyors que que què estàvem fent. Ja d'entrada em, em van contestar que, que bueno, que si parléssim en castellà perquè no mantenien I, bueno, em van dir que recibien òrdenes. Dic, bueno, dic, òrdenes de què? Doncs pues, òrdenes. Dic, però ja em dic què esteu fent. Doncs pues, no lo sé, estamos trabajando. I clar, ja podeu recollir i podeu marxar i, a més, ja podeu anar a arreglar el, el desmèrit que heu fet en a, en a la finca. I, bueno, va haver una sèrie d'intercanvi de, de paraules amb tensió... Uh, la qual cosa no volien marxar però em van dir que, que, bueno, que si havia de cridar l'autoritat, que cridés a l'autoritat uh, bueno, clar, vaig dir bueno, doncs cap problema, trucaré el, vostè el va consultor. trucar els Mossos, no? exacte, vaig trucar els Mossos i en el moment en què van veure que jo agafava el telèfon i marcava el número van començar a, a recollir però escopetajadament, vull dir uh -huh. a tota, de tal manera que quan van arribar els Mossos que va ser bastant de pressa, ells ja no hi eren uh -huh. ah, ja no hi eren, o, ja hi eren. No, o sigui, es van creuar amb ells camí de fogaroles. Es van creuar, llavors em sembla que van fer part en l'encarregat i van estar parlant amb ell. Uh -huh. Però vull dir, no, ells ja es van donar pressa a marxar al del lloc dels fets perquè uh -huh. saben que no hi poden ser. Sí, sí. Si no, no haguessin marxat. Clar. Exacte. Jo no, primer no sospitava, no pensava que tenia res a veure amb la Mat. Després, clar, després quan els vaig veure vaig interpretar pues, que, que algú devia ser d'això. Però és que, clar, jo no tenia cap notícia, ni firmat cap paper, ni res de res. És increïble. Increïble. Jo només vaig rebre fa molt de temps, poder a principis d'any, una, una comunicació que el Consell de Ministres havia havia declarat utilitat pública aquesta infraestructura. Res més. Com si jo fos un ciutadà, més. Uh -huh. Però fins al dia d'avui no no he tingut cap mena de comunicació ni, ni de declaració, declaració de béns i de drets afectats, com marca la lli d'expropiació forçosa, perquè... Jo tinc certs coneixements jurídics perquè vaig cursar la carrera de dret i il·lumínim si sí hoser i i clar jo he estat al mare de tot això amb el qual ens sembla algut totalment franquista sí sí, I és una cosa increïble increïble el cap que és quevím jo tinc coneixement amb aquests dos o tres dies que han passat de que havím ja alguns propietaris doncs que que sí que han estat informats que se'ls ha indemnitzat o o indemnitzat indemnitzarem una quantitat de diners. Irrisòria i que s'han prestat a firmar unes actes. Jo només voldria dir des d'aquí, de, des i desitjo que m'escolti molta gent, que aquests diners no representen res, i es trobaran el dia de demà que aquesta finca que ells mm, estimen tant i, i que tenia un cert valor econòmic, es trobaran després de cobrar la indemnització que això no val res. O sigui, la seva finca no valdrà res. Ningú els hi voldrà comprar, Ningús hi voldrà llogar per posar un restaurant ni per posar una casa rural, absolutament res. Uh -huh. I, almenys jo no ho voldria, eh?, una finca. No, no. Ah, Fe, no. Fer qualsevol cosa sota d'una torre d'alta tensió. Exacte, són 400.000 vots, uh -huh. exacte, 400.000 vots que estaran per sobre nostre. Qui sí, voldrà sí. anar una finca així? Jo voldria dir a aquests propietaris des d'aquí que, que pensin en això, o sigui, més no amb ells, amb els seus fills amb els seus nets, i amb la finca que estimen, i que si realment són propietaris d'aquella finca que mereixin ser-ho i que exerceixin com a tals. El 9-9, estic mirant no. la notícia del 9-9, i uh -huh. posen entre cometes, com si vostè ho hagués dit textualment, uh -huh. estic en contra de la MAT, defenso sí. casa meva i el poble. No, no vull que em paguin per tal que cedeixi. No vull res, jo no he volgut més res, jo, a nivell personal... Hi ha dues coses, una cosa a nivell personal i l'altra com a propietària. Jo a nivell personal estic en contra de l'amat des d'un començament, d'acord? Penso que no té cap utilitat pública i que és una justificació per una especulació d'una gran empresa, d'acord? Però en segon lloc, en segon lloc estimo Catalunya, estimo el meu país més que la meva propietat. La, uh -huh. el, el lloc on va la torre, la, la, la, la, o, o sigui, on estaven treballant ells quan jo vaig arribar, és just al mig del camí. El camí que està sota de Sant Jordi, que és la ruta verdagariana. Sant Jordi Puigses oi? L'ermita. Puigses vull dir, un munt de gent, a pesar de que és el, és el meu camí, però és un camí públic, i passeja un munt de gent en bicicleta, amb nens, uh, gent a cavall, és un paratge fenomenal, fantàstic. No s'hi podrà passar per allà. Uh -huh. I ni tan sols s'han pla plantejat aquesta torre posar-la més avall, tocanaleix, no, o sigui, al mig del camí. Jo, bàsicament, per sobre dels meus interessos vull dir que defenso el meu poble. Jo no vull ni un cèntim. És més, pagaria perquè aquesta infraestructura no us dués a terme. I això, ho dic en veu alta, inclús ho vaig dir en els Mossos, ni encara em posessiu un xec. Amb 500 milions d'euros jo no el voldria. Uh -huh. I no parlo per parlar, ho dic de tot cort, eh? Vostè està en contacte amb la gent eh, a la plataforma de No a la de la comarca d'Osona? Sí, sí, sí, estic en contacte i sobretot m'han insistit molt en que eh, el convenient seria una cohesió entre els propietaris, una unió, uh -huh. que la unió fa la força i, i no que cadascú tirés per ell. Sí, sí, clar. Tot Això és el que... que busquen, el que busquen sempre és la divisió de la gent. Exacte, tots sabem que a l'Aragó no es va dur a terme la, aquesta infraestructura bàsicament per, la, per, per bueno, uh, el que és la cohesió de la gent i, i l'oposició que es dués a terme aquesta infraestructura. I en el País Basc tots sabem el per què no es va dur a terme. Doncs per l'assassinat d'aquell pobre senyor. Uh, actuen d'una manera diferent a nosaltres, afortunadament, però es va desviar doncs, a, a aquesta infraestructura cap al nostre país. I com sempre els catalans acabem menjant-ho menjant-, -s, menjant -s -ho tot. I també heig de dir una cosa, que cada país té una mica el que es mereix. I si nosaltres no lluitem per els nostres interessos i el nostre país, ningú farà. I això és una cosa que sempre no, no, no em cansaré mai de repetir-la. Sí. És una que tinc molt clar, que som nosaltres sí, que sí. hem de defensar. Si no, no ens podem queixar de res. Eh, és com ho veig jo. Eh? En aquest moment, vostè, tinc entès que ha, ha posat una denúncia. Sí. I, i aquesta denúncia, és clar de moment encara no sap a veure què, què passa no, amb la denúncia. Aviam, jo espero que la denúncia arribi a bon terme, perquè jo sóc una ciutadana afectada, en la qual s'ha invadit la meva propietat sense el meu permís. Igual que si haguessin sigut uns lladres, que és lo el mateix. Ah, no. També he de dir que els Mossos d'Esquadra em van... Bueno, em van informar que si s'acabava tractant de, de persones relacionades amb l'execució d'aquesta infraestructura, possiblement eh, el que era aquesta denúncia acabaria, acabaria les escombraries. Bueno, això t'ho diuen sempre, eh? sempre fan els possibles, parlant d'altres temes, eh? sempre Ara fan no els possibles per desanimar-te. Eh? Jo els hi vaig dir, jo no deixaré mai, tantes vegades com veig que va deixar en casa meva, i jo no corregui de res aquest senyor si no hagi donat conformitat, us vindria a buscar o us trucaré. Em van cap problema? Tantes vegades com em fes falta, per algú estem nosaltres. Això és el que em van contestar. A veure, a veure... Uh -huh. A veure de quin cantó posa posen. Sí. <laughs> Perquè jo els he moltes vegades reprimint a la gent i no me'n fijaria massa, no? Sí. Però bé, hem de, hem de lluitar... Hem de tenir fe. Sí, amb, tot, sí, sí. amb tots els mitjans possibles, no? Exacte, i sobretot eh, doncs que la, els propietaris s'animin eh, a fer valdre els seus drets i, i que no estan a casa seva veient com aquestes màquines els fan molt bé la seva, la seva terra. Sí, eh? jo crec que propietaris i no propietaris, perquè sí, d'alguna no. manera tots, eh, el país és de tots. Allò que, allò que vostè deia, que mm. doncs, eh, en aquest lloc hi ha gent que passeja, i hi ha gent que va amb bicicleta... Exacte. És, mm -hmm. És una cosa, no, no només són els propietaris els afectats, sinó que és tota la gent i, en definitiva, tot el país. No? Exacte, evidentment. A, a l'Estat no li importa si allò és una ruta a, verdagariana, el valor que tingui cultural, ni si l'ermita de Sant Jordi és un patrimoni de tots, perquè tots sabem l'antiguitat que té i la degradació que produeixen aquestes torres. Si nosaltres no ho defensem, no ho defensarà ningú. Molt bé, doncs li agraïm molt el seu testimoni. Després de, de la pausa, ara farem una petita pausa musical, i parlarem després amb la Mariana, que és una noia d'aquest col·lectiu contra l'amat d'Osona. La conec, la conec. Molt bé, doncs parlarem amb ella també perquè ella ens dogui una mica la seva versió, quines mobilitzacions estan previstes, i continuarem informant del tema com ja ja fa temps que anem fent. Eh, sé que així, eh? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies pel Grà... seu testimoni. I gràcies per la vostra atenció, eh? moltíssimes gràcies. Perfecte. Vinga, bona nit. Bona eh? nit. Adéu-siau, adéu. Bé, doncs potser ara profitem per fer una mica de mitja part, eh, us deixem amb masclat, eh, que també parla del territori. I després continuarem doncs, amb el mateix tema. Després de la pausa parlarem amb Mariana, que és una noia que està en un col·lectiu contra l'amat, no és una propietària de, de territori, per tant serà una visió una mica diferent, veurem si estan d'acord, no estan d'acord eh, i li preguntarem unes quantes coses. Aquesta, Aquesta nit Tu i jo pescarem la llina radio. i radiona sense set Sortirà un gran espetec que en farà ressons de guerra a les parets de Tabertet. Des de Sau a la cellera, des del Par al Matagalls, el trebut en Serra Llonga got Grat el que diguin els altres, còctel contrainformatiu. Nosotros, aunque estamos desplazados, estamos de pie. Esperamos tots lo que està pasando con el mal gobierno. Hola, eh, tornem a ser aquí amb vosaltres. Aquesta vegada la trucada és per la Mariana, de la gent que lluita contra la línia de molt alta tensió. Mariana, està a punt? Hola, bona, bona nit. nit. Hola, bona nit, Mariana, com estàs? Hola, què tal? Mira, ah, di, digues, digues. No, no, que, que us volia agrair que, que realment fessin un programa sobre la mat, perquè justament el que més necessitem ara és fer ressò d'aquesta problemàtica. Doncs nosaltres t'agraïm a tu també que, que estiguis en contra del projecte i que facis tot el que pots per tirar-ho endavant, perquè en definitiva és un tema que ens afecta a tots, a propietàries i a no propietàries. Uh -huh. Aquí estic amb el Pere, un company. i una de les preguntes que jo tenia preparades per fer-te, però després tu explica el que vulguis, era eh, la relació que teniu amb els propietaris. És a dir, tu estàs defensant no a l'amat, no perquè siguis propietària, sinó perquè ets una persona d'aquest país, en definitiva com jo mateixa. No? Uh -huh. Llavors quines relacions teniu amb els propietaris? Us aveniu bé, no us aveniu bé? com va? Ham sí, evidentment que sí. Uh, o sigui, nosaltres la plataforma quan va començar a uh, fer la crida de, per, per signar les actes d'expropiació el primer que ens vam plantejar és fer una reunió amb tots els propietaris des de Setmanat fins a Bascanó on l'objectiu era justament això que explicava la Sílvia uh, el que es crea una associació de, de propietaris afectats uh, una mica al marge de, de la plataforma, o sigui, per una banda anirà a la plataforma ah. i per una altra banda aquests propietaris en el qual tots junts segurament podríem fer molta més força no només a nivell jurídic, sinó també a nivell polític. Uh -huh. I, evidentment, la relació amb els propietaris és una relació doncs, de recolzament inclús amb els propietaris que van signar les actes d'expropiació. Crec que això és una qüestió que... Eh, no tots els propietaris són iguals. Hi ha molts propietaris que són pagesos, gent gran que s'ha trobat en una situació que els hi ha desbordat. Evidentment, eh, no ha hagut cap mena d'informació ni per part de l'administració ni per part de la Generalitat. Inclús els mateixos ajuntaments no tenen aquesta informació. i Llavors, els propietaris arriben una mica venuts amb tot això. O sigui, la, els únics que... Han, han intervingut, ha sigut el Consorci Forestal, i d'una manera molt poc clara, uh -huh. realment. Llavors, ells era l'única manera d'agafar-se i clar, eh, o sigui, els preus que els hi estan donant en els, en els seus, per, la seva, per les seves finques o per seu terreny realment és irrisori. Però, uh -huh. eh, o sigui, estan totalment entre l'espasa i la paret, perquè per altra banda els hi diuen que si no signen, l'expropiació es farà igual i a sobre sense, sense cap capacitat per poder al·legar res. Ja. Llavors, clar. Uh -huh. uh, I la relació amb ajuntament, uh, els ajuntaments i Generalitat, uh, quin és? Perquè tots els alcaldes per on passa, o pretesament, ha de passar la línia de molt alta tensió... Uh, alguns d'ells s'han negat uh, a cedir els locals municipals per, per, per a la, la gent de, de Reta Elèctrica Espanyola, però uh, altres no tenen la posició tan clara. Com, com està el tema, concretament amb la gent d'Osona, dels municipis d'Osona? Bé, uh, sí, és així. O sigui, hi han ajuntaments que sí que s'han enfocat obertament, com pot ser l'Ajuntament de Tareville o l'Ajuntament de Ceba, Sant Martí de Centelles inclús eh, hi ha ajuntaments que potser sí que van cedir el seu local, però que es declaren en contra, com pot ser el de Viladrau, o inclús el Fulgaroles, no, encara que no estiguin gaire clar, és un alcalde que s'ho ha trobat això heredat, però per altra banda crec que a mica en mica està veient realment com està funcionant Reta Elèctrica Espanyola amb el beneplàstic del govern espanyol i de la Generalitat de Catalunya i s'hi estat trobant, evidentment, que, bé, que les coses tal i com s'estan fent eh, realment és, és eh, vergonyós. Uh -huh. Teniu alguna mobilització prevista aquests dies? Mira, en primer lloc, o sigui, ara sí que ens estem plantejant, o sigui, eh, no sé si, si te'n recordaràs, però fa poc vam tenir una reunió amb amb Caro Rovira, el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, de la qual bueno, va ser bastant decepcionant perquè te n'adones doncs, que, que, que no tenim oposició en aquest país, o sigui, no, no tenim oposició que ens representi en el Parlament català. Uh -huh. uh, ara mateix, els que en els seu dia es van declarar en contra de l'AMAD, com podrien ser ERC i Iniciativa per Catalunya, ara mateix... Uh, callen i otorguen per, per por a perdre el, el seient presidencial. La Realment, poltrona. Sí, sí. Exacte. O sigui, és així. Llavors, clar, per altra banda, aquí tenim un PCC que evidentment tira endavant amb els dictaments de Madrid, convergència que en el Parlament sí que s'ha declarat clarament a favor de l'AMAT i, sinó no, el Partit Popular. Llavors, ens dius, eh, hi ha una situació en la qual... La Generalitat de Catalunya en aquests moments, en comptes d'enfrontar-se de, de en aquest projecte que no portarà cap benefici a Catalunya, sinó tot el contrari, i, per altra banda, aturar aquest procés franquista, antidemocràtic i eh, que està portant a terme Reta Elèctrica Espanyola amb tot això de les expropiacions, doncs, al contrari, callen i ho tornen. Llavors, eh, jo crec que sí, que en aquests moments el que sí que ens hem de plantejar i a part, per exemple, de, després de la reunió amb el senyor Monti és una gran mobilització en la qual hi participen no només els propietaris afectats, sinó el conjunt de catalans perquè serà l'única manera en què puguem eh, fer que la Generalitat de Catalunya s'hagi de replantejar aquesta posició i, per tant, el que ens puguem enfrontar a... a en aquest projecte. No hi ha data, però. No, de moment no hi ha data. O sigui, ara és una cosa que, bueno, que hem de treballar. Tots sabem que és molt difícil fer una mobilització eh, d'aquest caire perquè, clar, quan, quan les mobilitzacions les convoquen des del govern, és molt fàcil convocar-les perquè tots els metges de comunicació estan, a català, Estan al servei, eh? Exacte. Uh, quan nosaltres convoquem una mobilització és una feina de gent treballadora que no som ni polítics ni som res, i els únics mitjans que tenim som nosaltres mateixos. Però jo tinc una pregunta que és una qüestió de prioritats. Uh, jo tinc problemes per viure, per, per llogar una habitació. I clar, a mi no em pots parlar de, de defensar un terratenent que l'altre dia ho parlaven, que té 12 hectàrees o 15. Quina terra defenso, jo? Um, jo no sóc propietària. No, no, no, però jo sé que n'hi han. No, no, però... He parlat amb un propietari fa poc i em deia això. De, em deien, et trencaran la cara, però val la pena per defensar la, la terra. Però aquí jo li deia, podies donar-me alguna hectàrea, com a mínim, no? Ah, ja clar, una ja... mica de lògica, no? Ja que defenso. Què no? defenso, jo? No? Qui, qui, jo pensava que em morro. I ell em mirava a mi com que em dic, de què vas, tio? Però has de defensar la terra. Però és que tinc problemes per llogar una habitació. No, evidentment, o sigui, clar que el problema de la mat no és l'únic problema que tenim al nostre país. Clar que hi ha eh, moltíssims de problemes, com pot ser, bueno, també hi ha el tema de Renfe, o també hi ha el tema, doncs, doncs de l'especulació urbanística. Exacte. Eh, clar, hi ha un munt de, de problemes, el que passa és que, i tot ells, engloba... Eh, la defensa del nostre territori i la defensa del nostre país. No? Però hi ha però... gent en què tenim moltes mala, molt mala condició de vida, llavors i som cada vegada més, Vull dir, llavors és irrisori, i em trobo aquesta penya que té aquestes finques, i, o la Caixa, no? la Caixa que és la que dona crèdits per comprar aires condicionats que cada vegada són més baratos de preu, però que consumeixen molt, molta electricitat. La Mat no seria més atacable pel fet de dir no, no, és que no, no es poden vendre aires condicionats com si fossin carmels. És que, o sigui, que, sí que és clar que ens hem de plantejar i replantejar una nova cultura de l'energia i del consum energètic. Però és que jo crec que hi ha un problema que és el problema que, que tenim ara per ara, que és el que ens hem d'enfrontar. O sigui, la mat no és més que el gran negoci de les de la, de, de la caixa, segurament. De la caixa de, de, de la caixa de pensions de Barcelona, segurament. Segurament també hi està implicada, sí. No, com, de reta elèctrica espanyola... La, la, i... la, la, segurament reta elèctrica espanyola és de la caixa, o par, opcions. La, la caixa està ficada a l'Iraq, al, al negoci del petroli, vull dir que no... no no. El tema és aquest. O sigui, jo, de, de la, no, podria dir si està o no ficada amb el tema de la mar. Jo et puc explicar que, o sigui, hi ha una qüestió que és molt clara. França és el, el país amb, gran, amb, gran, amb major excedent d'energia nuclear a nivell europeu, o inclús podríem parlar que és dels, dels més excedents d'energia nuclear a nivell mundial. Què passa? O sigui, tota aquesta, aquesta energia no es pot amagatzemar. Llavors, o la consumeix o es perd i es plantegen el ser els grans exportadors d'energia nuclear a nivell... O sigui nivell... que la MAT és una, eh, una empresa o serà un negoci privat, serà com una gran autopista d'exportació i d'importació d'energia elèctrica, no? Sé no si va, no sé si vau sentir fa poc, però com per exemple França hi havia m, tractat amb el Marroc per sí. començar a, a construir centres nuclears, al nord d'Àfrica. Sí, sí, sí, sí ho, vam per per ho vam explicar el dia passat, això, sí. Sí, perquè, doncs, molt senzill, o sigui, traslladem les centrals nuclears, que ja s'estan quedant velles amb el perill que ja comporta, doncs traslladem les, les centrals nuclears al nord d'Àfrica, Europa, com sempre, quedarà com un continent net i verd a costa de tenir les centrals nuclears al Marroc, i evidentment amb aquestes grans autopistes com són les línies MAG, a exportar l'energia doncs, a Europa eh, i, i al nord d'Àfrica, que és aquest, la famosa anella mediterrània. Llavors, clar, eh, dius... Sí, clar, aquest, evidentment que n'hi ha més problemes en el món, no només el problema de la mat. El que passa és que la mat l'estan enfocant com una qüestió de dir eh, si volem progrés o no volem progrés, si volem tenir aire condicionat o no el volem... O, o si volem que, que, que Girona pugui tenir eh, un consum energètic positiu perquè quan vinguin eh, a, a turistes, turistes doncs, puguin estar millor. I, no I aquest no és el problema. O sigui, el problema de Girona és exactament el mateix que va passar a Barcelona aquest estiu, és un problema de la xarxa de distribució, no només Catalunya, sinó que l'estat espanyol és un estat excedent amb energia, i inclús si tingués eh, energies renovables, eh, seria eh, triplement excedent, perquè tenim sol, tenim, eh, tenim vent, tenim, o sigui, tenim molts recursos naturals en els quals podríem, podríem eh, fer energia, del qual ni s'ha estudiat ni es planteja. No, jo, jo parlo en plan en de dir, per defensar-te sobre... El, per exemple per el ecologista que fuma. Sí. A més és això, dir, i, i es tracta de que trobeu aquest projecte en contra, que jo no, no dic ni que, tro, que trobeu solucions per defensar-se. Vos, d'això que us explico que us dic Per defensar-nos, espera, defensar-nos, defensar perquè en el fons ens afecta tots, eh, tant si estem amb un col·lectiu com si no hi estem. Perquè a vegades a la gent que està en un col·lectiu se li demana més que el que no hi està. I això, tots tenim la mateixa responsabilitat, siguem o no militants d'un col·lectiu o no ho siguem, no? Sí, sí, sí. però bueno, hi ha moltes causes. moltes. Seria molt llarg. Mariana, ens sí, escoltes? Doncs. Ah, què et sembla si ho deixem així? Perfecte. I un altre dia, ja saps que, bé, sempre que vulgueu, sempre que tingueu alguna notícia nova, afegir-hi, doncs podeu bé, o bé venir perfecte. o bé participar telefònicament com hem fet avui. Perfecte. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. Adeu. Apa, bona nit. Adeu. Doncs ara, si podem, contactarem amb Francesc Carnau, que avui no és el programa, no perquè els trens vagin malament, que no sé si van o no, però és que avui el Francesc no arribarà, ni tard ni d'hora, perquè està de guàrdia, ja sabeu que és advocat, està de guàrdia, està... aquest matí ha tingut un judici a l'audiència, aquesta tarda... Uh, està uh, atenent un detingut a l'aeroport, un cas una mica complicat. Per, mentre intentem aquesta trucada, Pere, sí. uh, et volia parlar d'una cosa que sembla que no té res a veure amb el que ens explicarà el francès, però sí que té a veure. I et volia demanar si has vist una pel·lícula que ja fa temps, que es va estrenar el 2004, i ja fa temps que corre, o sigui que ara ja es deu veure en vídeo, que es diu Maria Llenares de Gràcia". Saps la pel·lícula? Sí, no, no l'he vista, no. Ni, no vista. ni em sona. Tenim el Francesc ja. Francesc, sí. bona nit. Hola, què tal? Què tal? Hola, Hola bona nit. estic aquí en el Pere. Sí. Hem parlat amb aquestes dones de la mat, la propietària i la no propietària. Uh -huh. I jo li deia ara al Pere, no sé si m'ha sentit, a veure si havia vist uh -huh. aquesta pel·lícula que es diu Maria Llena eres de gracia. Uh -huh. Perquè em penso que el que ens has d'explicar té alguna relació amb aquesta pel·lícula. El que passa sí, que el tema sí. que tu ens explicaràs és real, no? Sí, sí, sí. Jo avui estic de guàrdia de comissaries aquí al Col·legi d'Abogats de, de Barcelona i tinc que estar a punt per anar a qualsevol de les comissaries que cauen a la comarca del Baix Llobregat. Entre elles, la comissaria de l'aeroport del Prat. I és per això que m'han avisat perquè hi ha una persona que està acusada de portar boles amb substàncies estupefaents dintre del seu cos, l'estómac. Llavors, quan hi ha una trucada d'aquestes, ja ens avisen perquè estiguem a punt no només avui, sinó tota la nit que ve i poder tot el dia de demà, perquè ara el tenen ingressat al Departament d'Urgències de l'Hospital de la Seguretat Social de Bellvitge i estan tractant-lo als metges d'alguna manera perquè pugui expulsar aquestes boles. I un cop s'hagi produït l'expulsió, llavors podran passar a fer alguna diligència policial o judicial, a li la declaració, que és aquí on intervé l'advocat d'ofici. Si aquestes, si aquestes boles es, es, hi hagués un accident, diguéssim que s'espellés a l'envoltori, sí. eh, moriria aquesta persona? Sí, pràcticament segur. Sí, és, és d'això el que tracta aquesta pel·lícula, Maria Llenaires de Gràcia, una pel·lícula que, en què la protagonista és una noia de 17 anys sí. que viu en una petita ciutat al nord de Bogotà uh -huh. i que per sortir de la misèria doncs, accedeix a fer de mula, que en diuen, i en passar-se doncs, aquestes càpsules de droga i a intentar passar-les eh, per algun aeroport. No? Uh -huh, uh, I sí, sí. justament a la pel·lícula es viu el cas que tu explicaves en què una d'aquestes noies doncs, es mor en, uh -huh. en, en aquest procés. No? Uh -huh. Jo us la recomano molt i a més ara, eh, aquesta pel·lícula es va estrenar eh, 2004 als Estats Units. Uh, tu, Francesc, la van veure a l'agost del 2004, sí. crec, sí, sí, sí. allà a Nova York. Sí. I Espanya es va estrenar doncs, una mica més tard, a l'octubre del 2004. Jo conec gent que ha fet uh -huh. això. Que em sembla que no es, no es diu de mula, té un altre nom. Jo conec gent que ho ha fet, ha passat del Marroc amb, uh -huh. amb condons plens de hachis, han passats, uh -huh. una bola o dues, ja deuen sapigar les, les mesures. Jo conec uh -huh. gent que ho ha fet. Ja... Uh -huh. yeah. Precisament la setmana passada ja vaig tenir ocasió de fer un judici d'aquest tipus i llavors cal destacar que aquestes persones poden arriscar de seguida 9 anys de presó. A part de la vida? Sí, sí. sí sí. sí, sí. Vol dir que s'ha d'estar una mica desesperat per fer això? Doncs pues sí, aquest noi que jo defensava la setmana passada explicava que pràcticament l'havien segrestat en un país llatiu-americà, i l'havien amenaçat molt fort perquè acceptés col·laborar fent aquesta mena de transport amb amenaces contra ell mateix i contra la seva família. O seguia una màfia molt organitzada. Sí, sí. I, bueno, finalment, quan arriben, van arribar aquí a l'aeroport del Prat i la policia comença el seu atestat dient que van rebre una trucada que els alertava que hi havia un avió de la companyia Royal Eye Marroc que portava 7 o 8 persones que feien el transport. I llavors l'atestat de la policia continua explicant doncs, que la trucada va ser atesa, van esperar aquest avió i de seguida van localitzar aquestes 7 o 8 persones. El, el que nosaltres els hi volíem explicar als del tribunal és que normalment aquestes trucades, per si no ho saben, serveixen de distracció i mentre la policia espera aquest avió, per una altra companyia i per un altre terminal... Sí, sí, són caps d'atur, això, això, clar, i això surt hasta la tele. Per clar. exemple, la gent les pateres, hi han pateres mm. pagant 3.000 euros que estan destinades a enfonsar-se perquè altres que han pagat més despistin a les patrulles de, del, del mar. Sí, sí. Clar. És un, doble, és un doble joc fastigós truca als mateixos Com... eh, contrabandistes, sacrifiquen innocents sí, sí, mm, sí. sí, sí. Ah. Això va sí. és terrible això eh? sí. i aquest judici que has tingut el matí a l'audiència sí, eh, també també ens en volies parlar no? sí, sí, sí aquest matí jo defensava amb uns nois que l'any 2006 varen ser interceptats al mig del carrer al, a l'hospitalet de Llobregat i acusats d'intentar vendre hachís, marihuana, cocaïna i llavors ells expliquen, i si li han explicat al tribunal aquest matí que sortien de casa de la seva mare de la mare d'un d'ells i estaven dos germans i, i algú altre allà a la porta de l'escala conversant llavors arriba la policia els posa contra la paret i efectivament ells diuen nosaltres teníem a sobre nostra eh, una mica de marihuana, perquè som consumidors, sabeu que el consum no està apanat en aquest país encara. I mentre ens estaven a nosaltres mirant les butxaques, eh, hi havia gent que passava pel carrer i segons l'aspecte que tenien també l'aturaven. Llavors fan aturar tres o quatre ciutadans eh, bolivians. Això ho expliquen aquests nois que són de l'Equador i feien el mateix, els feien treure tot el de la butxaca i ho posaven a sobre el capó del cotxe patrullà i quan van tenir el capó del cotxe en ple van agafar la motxilla d'un d'ells i ho han posat tot dintre de la seva motxilla Què dius? llavors quan arriben a la comissaria comencen a repartir les bossetes i a un li diuen, bueno, tu portaves roba robada del corte inglés amb tu farem una a part i llavors tota la substància, tota la droga, els hi van carregar amb ells dos. Van repartir un parell de bosses de cocaïna, un parell de haixís, i així van organitzar l'atestat. Què dius? Sí, sí, de tal manera que avui... Bueno, de fet, no ens ho han posat gaire difícil perquè ha vingut un sol policia a declarar i no se n'en recordava de res, encara que només fa un any, un any i mig. Llavors ha explicat, el magistrat, el president, s'ha enfadat bastant amb el policia perquè li ha fet explicar com és que no se'n recorda de res. Llavors ha parlat d'una anomenada operació tirana, que és el nom que li van donar a una sèrie de redades massives que van fer l'Hospitalet de Llobregat a mitjans de l'any 2006. Llavors el policia pràcticament ha demanat excuses perquè li era impossible de recordar els fets concrets d'aquesta detenció. Ai, a més a més la van organitzar com van voler, no? Sí, o sigui, sí, sí. repartint les culpes de sí, la manera que els sí, hi va semblar, però sí, això és sí, una sí. cosa terrible. Així mateix, jo és el que han els chavals, i després aquesta falta de memòria del policia ha servit perquè inclús el, el president... S'enfadés. No, sí, el president que no, no m'ha interromput en cap moment en a mi, mentre feia les preguntes al policia, encara que hem estat poder un quart d'hora o 20 minuts fent-li preguntes, no és freqüent que li permetin a l'abocat fer-ne tantes. Uh -huh. no, no, no només m'ha permès fer les meves, sinó que quan jo ja he acabat, el president del tribunal li ha continuat fent preguntes per al policia, que també han servit per clarificar encara més la confusió que hi ha entorn al tema. De bueno, moment, avui... Una bona notícia, no? Sí, en principi, en principi. En en principi, en principi com, a Ara, sí, com a mínim. Sí, com a mínim pinta una mica bé, no?, per aquesta sí. gent. Sí, llavors el fiscal ha dit que volia suspendre el judici perquè volia cridar una altra policia que estava present, per veure ja si recordava més coses, però el tribunal ja ha denegat la suspensió i hem continuat el judici endavant, s'ha quedat per tant sense proves el fiscal, però això no ha sigut problema perquè mantingués l'acusació. Sigueix mantenint l'acusació, segueix demanant quatre anys de presó per cada persona, i ara veurem què farà el tribunal. Però jo, jo torno a insistir en la mateixa RQR, o sigui, sí. eh, a veure, un policia que sí. fa tot això que ha fet i després diu que no se'n recorda, té d'anar, no quatre anys, té d'anar vuit anys a la persona. Sí, pues, no, però el... si no és el policia l'acuset. No, no, però a veure, però jo parlo de lògica. de Lògica, de lògica bàsica, vull dir, un, estem parlant de tot un tribunal i aquesta clar. lògica me l'entendria qualsevol persona. O sigui, sí. no ha de tenir carrera per entendre aquesta lògica. Sí, sí. No, no cal, no. Vale? No sí, sí, jo també ho trobo, no?, que si en un judici queda clar que els policies han manipulat el que en diuen proves mm -hmm. i que ho han fet d'una manera tan barroera... És més greu. No, no, ara, el que haurien, haurien de fer sempre barroer. El que haurien haver. de fer és, és, és fer-los imputats a ells, no? Doncs sí, sí. Això és el que es mereixerien, sí, sí. Però això no va ser. No, i ara m'estic recordant d'un comentari que va fer el periodista com a Joan del 9-9. Quan nosaltres defensàvem un ciutadà colombià amb un tema d'un atracament, que després va quedar clar que la policia es havia equivocat, i el com ha jugat del nou nou deia el que hauríem de fer és tancar el policia, eh, que tan lleugerament va acusar d'atracament a mà armada amb un ciutadà Només deixant-se portar pel sí. fet de que... De Això, que era... Això ho va escriure, de fet. Ho bueno, va escriure, ja. fins doncs, i tot. Doncs, doncs sí. mira... Sí. Molt, sí. Bé molt, Joan, molt, bé, molt bé, pel que va Joan, en aquest cas. Sí. Ens queda molt poc temps, vale. Francesc, que ens queda pràcticament mig minut. Ja sé, eh, potser que ho deixem així, et deixem sí. descansar, si pots, aquesta nit, que no està clar, no? Vale. I, en tot cas, vale. una, res, una última, últimíssima cosa, i és sí. que aquest... Eh, aquest dimarts, a Ràdio Vic, al sí. sí. 90.3 de la FM, el senyor sí. Torró, que és el director ah. d'Osona Comarca, sí, sí. Sí, sí, sí. comarca, ho dic bé, eh? sí. Doncs ha convocat eh, el senyor Anglada Carai. i ho diu així, diu, m'he trevit a convidar en Josep Anglada, Viladevedal sempre em diu que no, a la ràdio, perquè dimarts de 8 a 9 del vespre m'expliqui la seva vida i obra, que l'ha convertit, mal pes i a molts, en el biguetà més popular del segle XXI. Yeah. Parlant de l'Anglada, eh? del racista. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Sé que és un home valent i ell se'n van a per tant, convido a tots aquells que, la, que volen esbrinar alguna cosa d'aquest personatge mm. escoltar Radio Vic, 90.3 de l'AFM, mm -hmm. i a participar en directe a través del telèfon, si així ho desitgen. Mm -hmm. Nosaltres el que demanem és que la gent truqui per dir que aquest home no es mereix una entrevista, sinó que aquest home que es mereix és sortir del consistori biguetà i deixar de ser la vergonya de tota la comarca. Ja, popular És popular de, per, és popular de, per la, la vergonya. Que l'escolti tothom i que vagin prenent nota per preparar una altra querella criminal contra aquest home. Això és el que s'hauria de fer. Sí, esclar. Molt bé, ja, doncs sí. ho deixem així i fins al proper dilluns. A veure si aquest proper dilluns tu, Francesc, hi mi, pot ser. M'agradaria sí, dir, dir una frase de fa 2.000 anys que diu que qui condemna molt ràpid té mm. ganes de fer-ho ja, yeah. ja, yeah, ja yeah. ho deixem així, gràcies Va. Pere, gràcies Francesc i Deu. Vale. fins dilluns adeu, bona Salut. nit Salut. Salut. Salut. Salut. Salut.